رحیبت الپرغیل یخدیر جرسو ها بلیل بل موتست سبای زر رمیل رحیبا پاربای کے پراخت ہوئی رحیبت الجیب مرحبا ماند پراخت دا پرغا پاربای کے اغازیت ہوئی چوبت مخرج الما بوکیت اصل که بوکیت زكا دو بلجينم وبارات فيغي مخرج الماي حقي كمانه دلته ماندا مخرج الدم زيدراوتل دييني زيدراوتل دا دييني داشي داغدا بنيزا سالي اوه نزاب كنوزي داغزا انا روانشي معتص اعتاش اغلب شاتولش دشبيه رواني غطا معتص ته شپېرا وانه به رحيبت القرغني يه دي جرسو ها بلله متسعه سبعه زربي التويلو چې سخه کيده غد پر اوره زمان طاغچل توه له باني به رحيبت القرغني چې پرخهي اغزخمونې پرخهي اغزخ پرغین زید وطل دی اینی نمورات سده زخمونا یه دی جرسو ها چه روانی آواز داغی روانی اینا داغی معنی آواز لا خودل کئی آواز داغی خودل کئی آواز داغی بی لیل پشپاکی بی رحیبت پرغین ني زما پاغه پراخ زخمونو يه دي جرسو ها چې اوه چې لار خاين خودل کي आवाज داغه بلاله پشپکه معتصص سبعه زورمي دسه شپه چې غرزي پکې زناور دسه شپه چې غرزي پکې زناور زناور پکې غرزي ازرمي چو در سخ وگی در سخ وگی خام وگی نو خوراکت کهی سخ وگی نو خوراکت کهی مقصد دارد چو پنیز زخصره اواما چوه اواما نو دار اینه دار دا زخمون را روانه او دار زخمون پرا خکل دینیزی این تروانه ای. نو دار این آواز کهی لالکتیکس روانی آواز کهید دا او دار این آواز کهید نہ ار حیوانات چې د شپې ګرځي او ویږي سخته نه اقه به خوري برحيبتل پارغنه زبانه چې پراخدي زخمونه داغه یهدې چې خودل کوي جر ها اواز د دینیزه یا اواز د دې اني بللې په شپه ته چاته خودل کوي معتصسباع ار حیوانات او چې د شپې ګرځي عزراني سخوي سخوي فشك كتو پروم هل اسوام مسيابهو لا سال كريم على القناي بمحرمي على بمحرمي لا سال كريم القنا بمحرمي ماش لو لي قناه زباني الاصوم مسنيزك لكذا سيابهو دديجان زښلومه په پنځې ژبانه جامې دته له صلی کریم عل القنا ب محرمي نه د عزت من پنځه زبانه حرام نه د من پنځه زبانه حرام مقصد دا دی چې هغه من سره کو پنځه زبانه والے کېږي هغه حرام نه دی پاترتوه جزرت سبای یا نشنه یک زمن حسن بنانیه والمعسمی قطرک ما پریشه در دلر جزر سبای وخد زناورو ما پریشه در قصره چپنی زمی والی وخد اون زناورو یه نشنه چرا شوکی راشوکی یک زمن شخن وی حسن بنانیه باگه خو خو گتو داد بانی والمعسمی و پا مروان بانی معسم دی مروان تایی بانان دا گتو او دی بانون تایی بانان و داول خوری پرخی دی ما جزار سبایی وخد پار دا حیواناتو یا نوش نهو دس حیوانات چرا شو کهی یقزم نوشفن و خسن بنانی پا خو خو خو باندون داد بانی والمعسمی و پا مروان ومشك سابغة انفتكتو پرو جهان بسپ عن حامل حقیقت معلمه او دير کرده اغا مضبوطا زغرا دير کرده اغا مضبوطا زغرا مشك مضبوطوالي توي خا. اغا توجده کاري اسم مضبوطي مضبوطي کري بیر کارتی اغا مضبوطا کامل از غرام حتب تو پرو جہاں مایش لولی دی اغا حلقی مایش لولی دی اغا حلقی بسی پتورا بانی عن حامل حقیقتی دو اغا چاچی حقیقتن ملگرئی چه حقیقی ملگرئی محلمی نخداری پمرگرتی آبانی نخدارې کومرګلτια کومرګلτια نخدار ده او صغره غوسته ده د دشمن مقابله د دشمن راست کوي د اقمرګري صغره مشلوله دغه نوم ما جلی دي ډیر کړه ته اغه مضبوطه کامل اصغرا حت تکورو جان ماشلوله دی دغه حلق یو کړی به پتورا باندې الحامل قح حقیقته کړه ساتونکو د ملګریدا په حقیقت کې او نهقدر ده یو یا د تورا چې حقیقی ساتون د حقیقي مرسته کول کې نهقدره ترنه نه ولي تلسې پلس ربي دین یا دهو ربي دین ده یا ربي دنیا دهو بالقداه اذاشتا حتا کې را ته تر جا رہے ملومين رابی دین کم رید پا بی دا دا وروپا رابی دین ده حضب شویدہ رابی دا پومکی بو بو سپڑ راو باسے رابا دا یا رابی دا خیصوئی خواہ رابی دین یدا ہو بلک دا ہی ازاشتا حتاک غایت مولوام ارا کا استوي چه ملامته کړه شوي هغه کا مولوام او تجار خو سوداګر شغايات جمع د غایته دا جنګ نه کیتوي حتی شلون کیتوي شتا جمع ته د شتونه قداه غشتوي ربد يل يدهو بالقتاه شتا ډیر کراته بیر کارتی آغا سڑے چھی گٹا کونکے دے پیسی زیتے کونکے دے مال زیتی یو پیسی زیتی بیر کارتی آغا سڑے ربی دن چھی گٹا کونکے دے پیسی پیدا کئی یدا ہو بالقدا ہی چھی ازاشتہ ربی دن یدا ہو چھی پیدا کئی داخل دی په دولت کې لاسونه داغه داخل دی په دولت کې لاسونه داغه بل قداه په سود دغښو باندې اجازه کلچ جمعي شي حتی کې غاې اته تجاره ششلون چې د جندودو سوداګرو دې مولا ومی ملامت کړه شولې نو فر دې او د سوداګرو جندې شلې دې مقصد دا دې چې ګران شراب اخلی او خلک ملامت کې چاله قدمه ګراندما خپل او ډیرما خپل منګه باندې نه خګانه خدقه سره بتلين کان سیابه په سرحتن تو هزار نه عال سكت لسبت او امين دغه سره بتلين چې نو ځواني لازم وخت سپاس ولا بي نو ځواني سرحتن تباوی جامع داغا پی سرحطن پا زینده از کی بلکول راکوزی نا او جامع په داغا کی یاکا انا سیاه بہو پی سرحطن جامع پا ونا غتل وڑا ونا کی الڑا ونا چنین داغا اصنا دا دول مر پا اصور او بلکول جامع نراکوزی تحزان عالو سبتلی سمی تغمی تحزان عالو پیزاری دے نرما جامعا پیزاری دے نرما صرمانا نرما صرمانا لے سبی توعنی لچاسخ برنا دے پیدا لیکن چھت دوکستان یوزے پیدا یا غبے کمزیری برنا دے پیدا لما رآنی قن نزلت اریدوہو ابدا نواجدہو بغیر تبسونی کلکوی نیما کلکوی نیما جزا کو شماده اسن اورید او د اراده کوم چې زو سر جنگ وکم نو ابدان وا جزهو بغیر تبسمی خکارشی دلد د بغیر د خندانه تبسم او خنده شړکینو هغه خو نحکارشی تنه ی کی نه تبسون او خنده نه کوي خو بر نه نو یری نه تخلو او کارشداله ددا بغیر دڅ خاندانه فتو انتو بیروم حسم علوتو ب محمدین صاحب الحديد مجزمي فتو انتو ماواله پنځباني فتو انتو بیروم هي واله مې پنځه سمع علوتو به په دپاسنا سما ب محمدل په هندې سفا دو دا سپنا داغا موجز زمین غصوون کدا و کتکوون کدا اول می پنیزوالی بیمی هندی تورا و سراغشو دو پی ناسیم دو پاس جو سنگر چلنه احدی بیه مدن نهاری که انما خوزی بالبنان و راسون پیل عزلمی احدی بیه مدن نهاری وخز ما داغسا دلیم ورز پوری وغز ما داغه سا دنی مولا زپوری که انما تباوه خوز بالبانانو رنگ شوی دی او گوته داغا خوز بالبانانو رنگ شوی دی گوته داغا گوته رنگ شوی اینو بانی رنگ شوی وارا اصخون بیل عزلمی او سر رنگی پا عزلم رنگ خا عزلم دم اغنه چول امده اغنه چول امده اغنه چول اسلام بانه رنگ تاوی سر رنگ تاوی ازلم رنگ تاوی نران او په انو شوی او پا امده کلد پتی ککر پکر شوی یاشا تما قناسن لمن حلب له حرمت علی و لیتها لم تحرومی برطا محبوبی تور اغنی شتا کشبه در چلی صور که اے چلی ما قناسن دڅې چې لې چې نه دحکار شوي لېمان د اغه چا د طاره حلف چې داول روادا چې د چا د طاره روادا نه نه خوري ما لم تحرمي محروم کړي شوي حرام کړي شوي په ما باندې دا چې حرامه ولې دغه تمه سکو څو نی بعید په حرامه پا باعستو جاریتی پا قلتو لها ازحابی پا تجسسی اخبارها لی والمین اومیلیگل این زخبلا مستورا و تمویل اغیطا چی ازحابی لارشا پا تجسسی اخبارها معلوم که حالات داغی زمال معلوم که حالات داغی زمال پارا والمین خبرشا پویکا پویکا پیشوپی قال اتر من الاعد غيره و شعت لمن هو مرتمي لا د مزرن ول غرا على ميلو شو امر دره من الاعد غيره لدشمنه نه غلاته دشمنان او چيلي ممكنه ده اغه چاده 파ره هو مرتمي شغه قصر اراده کي الک بالکل چيلي و زغاره او دشمنان ته ستاسو دښمنان قاتل دي او چله کورونه قاتل دي او چله د هغه چې له قسو اراده وکړه هک انمال کفتت بجید حدايته رشا منن الغزل عن حر ارتمي ارسمي د ارتمي ها دام لغتي بجید جدايه پاګمړی کارابانی ہدایت اصل کې مرایي لړې توې لکه د اوخه د اوسې مرایي اوسې مرایي هغه ته جېدوي د جېد جاتن ارسم ا دام شپاته ان دا هغه ارسم هغه دغه ته وې چیلې ته اوسې ته وې چې دا پوسې سپنه او د سپنه او کبادی حسین وقعطا کبادی حسین وقعطا بيد دې ابتداه تل په گردند کبادی چلې حسین چلې وقعطا بيد دې ابتداه تل د گردن په گردند د حسین رشا ال چقويوا خويوا من الغزلانه قيواد وسونا پتلو قوی واندو هسونا پتلوکه حر خالص اوسای دا ارسامی چه پوزاو شونده سبینی دی پوزاو شونده سبینی دی داو دا پوزوکه اقسامی کنن تداو سی قویو مضبوطه دا کم زوری دا نبیتو عمرن غیر شاکر نعمتی والکوپرمو مخابستن لنفس المنعمی ما خبر را کلشد عمر ببارکه غیر شاکر نه مته چې زما د نه ملو شکرنه وباسي امر دغه مبارک بد دیو د دې کس دی جواب دا جواب ورکای د پلار حق کړو نو به مستو بلرو لازم ازونه ده زکه اشعار نو ویلي نو بلاري ویل او د اخر شعر ملویو به کارم ده بوز دلم ده دغه مورغ لا کړو زما نظر پیدا به چذودا بدرې ملي اشعار ملي د ګربزه تکرار لِذِكْرَ نَارُ سُتُبَ عَمْرَ دَادَا اسْتَقَوَلَتْ بِغُرْخَاوَ نَدَا غِفَارَ زُخْبَر شَرَمَ دَعَى عَمْرٌ قَمَارَ عمر د یو کاسو او د د کورینه یو دغه غنه ګیله کړي ما وسړر کړي او د زما سره باټ کاوه امر د ته یو قسم ل پیغور کړ چې د ټاکټوري نور خو سړې پدی خو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما چې چاسي پپ کړه د دوري جاهلیت چا نو ما نه دا خوخه کړې ملاقات تو کم څنګه زما د انتره خوخه کړي او چا افسوس نه کو انتره ژوند دی ما به سم ملاقات کړه رام ترى محكم المرشو الدوري جاهل نو بتوز خبر کلوشم شاعر چې عمر چې نه غیر شاکر نعمتي زما د نیمت شکر نه وباسي او کوپر خو خبيسته د نفس مونعين به پاره هغه نفسه پتا احسان وکي او ته دغه ناشکری کې کوپر العاشر نه کوپر ده دا خود شهادت الله منعم ده پمنګباني او انسان خو پر کینو کوپر خبيسته کړه سمجه توتل خاص رکھے او هغه به استه خلاف کوي استاد کونا شکر کوي ته په هر وخت کې هغه خیر سپک نه وي خیره هم کې او غړې وړې هم بأ؟ او بده هم کې نو مونږ د الله بندگانو او چې مونږ د الله شکر نو بس نو الله بندګانو نه خپه کوي ولا قد حفصته وسوات عمي فل وغا از تقلس شفتان عن وي کله چې اوخهږي شونډې عن وضع حل فمي د غافونه دخلينا يقينا یاد کړایم زه وسه د فل د عم خپل په وغه اف جنگونو کې وغا د جنگ نده ال وغه ال حجاء ال حجاء الحرب حجاءهم جنگ کوي استقلص الشفتاني عن وضع حل فمي کله چوڅخت شولې دسبینو غاخه دخلينا کنه د مرګ نه را په حومات الحرب نتی نتي لا تشكي غمرانت حل ابتال و غیره تغمغمی تغمغم پا عربی که سستی تا وی سستی تغمغم پا عربی که سستی تا وی دارنگی تغمغم اگا آواز تا وی پا وقت جنگ که که دی پیکری بازی خلق تو را چلی یا پسلی دا باب که اواز که راتا وی گوی تی چه د اخلاس نیشی دی اون سلیبان روب آرتای دا اگا آواز تا تغمغم وی اتغوغ اتغمغمو سب صوت الابطال عند القتال یہ تا تغمغموه ابطال جمعا دا بطل دخومه خطر شوه آئا لغت کی گانشتا بحومت الحرب پده رکو دل جنگ حومت خود رائطا وي برائط یا حمامت جرعا حومت الجن دلیس چعی پاڑه رکو دل جنگ اغا جنگ ششکایت نکی غمراتها دو غوتو در جنگ نه اپتالو د غمرتندا غمردی ته چپدی وبو کین نوځه هغه ته غمروې لم اخم لم اتاخرو اسنا نزيد تقوچه د زکه بیا د غم پوله غاړي پکې شيبا لپکې پته تكون انصوكم ان پسېمو پولاول او عذاب یوم یمین مپلسانی او تقوا په معنی د هر امرازي تقوا چې په مند ایرش نه به متادی او مپلتره نو متادی په لده په دوان صورتونه کې پکې پته تقون چې په مند ایرشي نو به یو مپلاو به شي چې پکې پته تقون عذاب یومین څنګه ته نه لري کې عذاب د غورزنه چوالت کې زړه کېږي که پښته فهمی دلته تقوا په معنی د ساتلو ده ازا یتقونا کلچه تا زان ساتی دا ابتال بی پا ما بانی الاسینتا دا نیزونا ابتال پا ما زان ساتی دا نیزونا ما تاوی میدان تا او دل جنگ سرشه شا نو لم آخی ما زن رستو که گمان عنحاد دا مقدمی لیکن تنگی زیاد مخشا که دو تنگی زیاد مخشا که دو جنگ مخکې کېدل نه شو کوله خورستو که گممتینا یدعونا عن تره ور ما حوکا انها اشتانو بیرم لما رأنتو القوم اجمع اقبل جمعهم یتزام رونا کررتو غیر مزممی مزمم اغا چا تاوی چه بدی ویلی شوی. زم یزمو پزال سره بد ویلی تاوی یو په دوات سره د زواد هغه پیوسته که کېدو تاوی په که دل کرر یکر املی تا وی املا تکرار بیا بیا تا وی نو املم اصل کې پدې عام ځل کې مستعمليږي پکه پکه پد قرآن کې چاپسوس د زما پر ب واپس کېدل وی لو ان لی کرره نل تکرتن واپس کېدل تزامر د نه ډ لکول دلی تا وی جمع ده خار لما رأيت جمع قوم دل دل را اینتو القوم اقبل جمعهم کل چه ما ولید قوم چراولاندشو شټول گیده غین یا تزامرون چه دلی دلی که ده کرر تو غیر مزممی ما پی املاو کراپ ده حال که جز ما بد نویلی که ده ایو شیروه یدعونا عن تر ور رمحو که انها اشتان و بیرین پی لبان اواز که ده عن تر تا دې حال کې چنيږي چې دا انا اشطانو بیرنګ تبوېدا رشیدو کې دي پیربانل ادهمي پاګمارای د ډاکتور اسکی لبزاد پاګمارای د ډاکتور اسکی اشطان جامه د شیطانوندا د راسو توي ها دا د